România în direct cu Moise Guran la Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Avem aproape o oră la dispoziție, 45 de minute la dispoziție, să discutăm despre dezastrele care se tot întâmplă în țara noastră și care de fiecare dată ne prind la fel de nepregătiți și extrem de nervoși după aceea, căutând ceva, un responsabil un demis, cineva care ar trebui demis, oferit opiniei publice, pentru ca opinia publică să treacă mai departe, pur și simplu, peste astfel de evenimente, fără să învețe absolut nimic din ele. Așa cum ați auzit la știri, într-adevăr, pe zona Timiș, ieri, Autoritatea Națională de Meteorologie a emis un cod galben. Explică meteorologic că vântul puternic care a avut loc acolo, mă rog, nu, se, nu putea fi prevăzut. După ora 15.30, Codul a fost schimbat în cod portocaliu, now casting, da, se întâmplă acum, vine, e iminent. După care știți și dumneavoastră probabil cu toții ceea ce s-a întâmplat. A fost un vân foarte puternic care a rupt, mai ales în Timișoara, a doborât panouri publicitare, copaci, cinci victime sunt până în acest moment numai în județul Timiș și foarte mulți răniți. Acum, sigur că Toată lumea s-a uitat către Autoritatea Națională de Meteorologie. De ce nu ne-a spus că vine prăpădul, zic unii? Sau de ce dau atât de multe coduri de toate felurile, pentru că atunci când e ceva serios, lumea nu mai reacționează? Da, cât de responsabilă e și lumea, întreb și eu acum. Sau unii i-au acuzat pe cei de la inspectoratul pentru situații de urgență. De ce n-au sunat sirenele, că tot au făcut exerciții de alarmare? Se discută și am văzut și o reacție a președintelui Iohannis, dar vă spun că se discută de un an de zile cel puțin, despre implementarea unui sistem de alertare rapidă prin telefonia mobilă, un sistem nou care va costa niște zeci de milioane de euro de ani nu știu cât de repede se va putea implementa în România, astfel încât în caz de situații de urgență autoritățile să poată comunica rapid cu populația. Am urmărit foarte de aproape ceea ce s-a întâmplat ieri, dar și reacțiile de după aceea. Mi se pare foarte neproductivă această, nu știu cum să spun eu, foarte, foarte nepotrivită mai degrabă, această grabă a noastră de a căuta vinovați, de a da cu cineva de toți pereții, pentru că apoi noi să mergem mai departe așteptând, poate, nu știu, prea mult de la autorități, greșesc? Vă rog să mă contraziceți. 0372069599 Care sunt vinovații, dacă e să-i căutăm? Sau cum ar trebui, sau ce ar trebui să învățăm noi din astfel de tragedii? Bună ziua, Sebastian! Bună ziua, am Sunt bucur că te prind din nou, sunt din Arad și ieri am fost împreună cu familia chiar în Tinișoara, în momentul în care am văzut ceea ce până acum am văzut doar la filme documentare sau, în, sau la televizor. Recunosc că fac două lucruri în fiecare dimineață când mă trezesc. Mă uit la știri pentru că vreau să știu ce se întâmplă și în lume și și în zona în care trăiesc, și mă uit la prognoza meteo. E adevărat că aplicațiile meteo pe care le avem aproape cu toții pe, pe mobil nu îți dau nici coduri, dar totuși poți să Nu e adevărat, idee. vă contrazic. Uh, uh, refer, din ce știu eu, acu, AcuED da? nu dă, nu da. dă avertizările. Da? Probabil că aveți un Samsung, aia vine preinstalată pe telefoanele Samsung. Da, dar... da. Eu am Yahoo Weather, dar mai intru și pe cu Sunt, pe să știți, foarte multe aplicații meteo care dau avertizări. Da. Arată un... Eu da. am, de exemplu, o aplicație care se numește Wunderground. Alții am da. văzut că au Weather Radar sau ceva de felul ăsta. Da, sunt multe, o să-mi instalez, o să încerc și eu să-mi instalez una mai... Am înțeles că este una chiar a chiar aici, dar am înțeles că și aceea doar în ultimul moment a avertizat ieri. Ce vreau să... Nu, -o nu, ascultați, la... ais să o lămurim și pe asta, o dată pentru totdeauna. Deci, într-adevăr, în aplicația DSU se numește, a departamentului, DSU, noi, da. noi lucrăm da. cu această aplicație. Eu o am pe telefon de mai bine de un an de zile. Și eu și toți colegii mei care ieri lucrau la aplicația Bizidei. Noi retransmitem ceea ce îi dau, dar ei dau automat ceea ce vine, de exemplu, de la Autoritatea Națională de Meteorologie. Da, de Problema la -a... este, și aici dau puțin timp înapoi, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, când a fost carambolul ăla pe autostrada A2, din cauza unei ceți pe care nu o avertizase da. nimeni. Da, Ei, după carambolul ăla, cei de la Autoritatea Națională pentru Meteorologie dau tot timpul coduri de ceață, în care, nu știu dacă găsesc chiar acum unul să vă spun, că au fost și în dimineața da. aceasta, în care se spune că pe alocuri Poate deci că e vizibilitate sub 250 de metri și că pe alocuri poate scădea sub 50 de metri. Noi, de exemplu, am avut tot timpul impresia că ei fac acest text ca să-și salveze pielea, că sunt niște bugetari care se tem pentru joburile lor. Da, și atunci nu pot să dau să, tot timpul să trimit alerte pe telefoanele mobile ale celor care au aplicația Că, -i, că zice ANM-ul ca să salveze pielea că s-ar putea să fie pe undeva ceața sub 50 de metri. Da, e adevărat, e adevărat. Deci că suntem foarte selectivi. este un fenomen, ceața, de foarte multe ori în un fenomen local, inclusiv o vijelie poate să fie un fenomen local, și sincer să fiu, ieri când vorbeam cu soția în momentul în care ne-am adăpostit, pentru că noi am fost chiar la grădina zoologică, Uh, erau 31-32 de grade afară, liniște, am ieșit de la zoo, ne-am oprit la un restaurant care era chiar lângă, nimic nu a anunțat ceea ce se întâmplă, era plin de copii în toate parcurile din Timișoara, pe stradă, plin de familii cu copii, am plecat puțin mai repede, nu am întârziat foarte mult din arat, pentru că știam că seara, și asta urmărisem, știam că seara o să se schimbe vremea și o să plouă. Din Codul Galben, L-am auzit chiar acum, când ați prezentat voi știrile acum la ora 1, primul cod galben a fost dat la ora 15.06, da. iar codul portocaliu, nici măcar codul roșu, la ora 15.30. E nebunia s-a declașat la 15.27. Noi eram acolo la o terasă, erau zeci de oameni, în momentul în care am conștientizat, pentru că în momentul în care ai un copil de 2 ani, ești și mai atent, care stă în cărucior, și în momentul în care am conștientizat că se apropie ceva, pentru că nu vezi orizontul, stai la o terasă, ai copaci foarte mari în jurul tău, la fel valabil și în parc, una e când stai la etajul 10, dacă ești în casă, poți să vezi ce se apropie. Dacă stai într-un parc, ceea ce s-a întâmplat ieri cu foarte multă lume, Mii de oameni îl în Timișoara, sau noi. Ai văzut doar că se norează puțin, eram chiar în ușa restaurantului, am spus că dacă începe ploaia, intrăm înăuntru. Ei, hey, din momentul în care ne-am dat seama că trebuie să intrăm înăuntru, că s-a auzit un vuiet, practic, ai avut 30 de secunde la dispoziție. Noi am fost primii că am stat lângă ușă, s-a produs chiar un carambol, a intrat toată lumea, s-au spart chiar și niște geamuri. Dar ce vreau să zic, că femeia care a murit la Zoo, pe care poate am și văzut-o acolo, că ne-am plimbat și noi la Zoo, ea n-a avut unde să se ascundă. Deci, practic, dacă n-ai avut uh, o viteză de reacție sau dacă n-ai avut un loc unde să te depostești în alea 20 sau 30 de secunde, ți-ai riscat viața. În parcuri a fost nebunie în parc copiilor. Ieri erau sută de, fa sută de familii cu, cu copii. Când am trecut după aceea, după ce s-au liniștit lucrurile, jumătate din parc, acolo era, era ras, screnci, copaci, iar în timi, copaci în Timișoara, o, o nebunie generală. Ce vreau să zic? că nu vreau să caut... Neapărat vinovați Vreau să spun că Ungaria, de exemplu Și dau totdeauna exemplu pe ei Pentru că se pare că aproape În tot ceea ce fac, fac mai bine decât noi O cunoștință mi-a spus acum dimineață Că era la Ghiula La ceva turneu, cred că, al, al copilului Și la ora 11, cei de acolo Le-au spus că a fost o avertizare Ghiula fiind pe frontieră cu noi Da, la ora 11 ei știau că o să vină o furtună în jur de ora 3. Deci eu m-am uitat inclusiv la ora 1, pentru că vreau să știu exact cum ne facem programul, că urmam să mai vizităm pe cineva, la noi nu era, a apărut nimic. Dimineața am citit Meteo, se spunea doar că o să vină o ploaie de 20 de litri pe metru pătrat. Repet, inmh la ora 3... Da, da, da, deci, deci la codul portocaliu zic. pe care l-au dat la 15:30, 30 acolo se spunea despre vânt la de da, 90 da, de km da, pe da, oră. Da, și chiar și peste 100 și probabil... Cei care am văzut asta, inclusiv cei mai în vârstă ca mine, eu am, eu am doar 40 de ani, au spus că nu au mai văzut așa ceva. Dar problema e că nu a fost un fenomen local. Au murit oameni de la 400 de km distanță. Sebastian, cu... Sebastian da. să înțeleg că dumneavoastră considerați că declarația ANM, că fenomenul meteorologic respectiv nu putea fi prevăzut, este falsă, e mincinoasă. Nu, nu, uh, nu, parțial. Din care am un frate care e pasionat de meteorologie și geograf și chiar am discutat ore întregi cu el la seară și astăzi, Uh, a fost un fenomen, uh, într-adevăr, o masă de nori care s-a deplasat foarte, foarte repede și cu niște curenți descendenți La 100 dar... de km pe oră, cu viteza vântului, da. mai repede, na, da. vântul da. îi deplasează, dar, nu? Dar, dacă măcar cu 2 trei ore. Ungurii au putut cu patru ore înainte. Cu patru ore înainte, probabil, uh, o lume ar fi stat în casă, dacă ar fi văzut din viață, Mă îndoiesc. La dar dacă cu 4 ore înainte s-ar fi știut, probabil ar fi stat mai mulți. Acum, normal, depinde și de, de, depinde și de instinctul de conservare al fiecăruia. Românii poate, tocmai pentru că există un bombardament, cu, cum ai spus tu, în perioada verii în București sunt 35 de grade și dăm codul roșu. Acum, oamenii când văd în continuu coduri, coduri, coduri, coduri, deja multe dintre ele nici nu le mai au în considerare. Acum, în schimb, seară trebuia dat cod roșu. Asta, evident, nu l-au dat nici măcar în ultimul moment. Uh, okay, avem de lucru la sistemul avem de lucru la sistemul național de apărare și avem de lucru inclusiv la moralitatea politicienilor, pentru că declarația lui Tudose al uneatul e complet deplasată, că nu poate să dea alege uh, să da, da, da, da. nu bată vântul da, nu că ar fi surprinzătoare declarația venită de la domnul Tudose dar aici trebuie totuși să discutăm mai mult între noi adică modul de răspuns al populației la anumite tipuri de avertizmente, uneori mi se pare exagerat. Dar e și o mare ipocrizie. Uitați-vă la chestia asta cu televiziunile. Băi, de ce n-au dat televiziune? Uite, Europa e a dat. Europa FM a dat cu o zi înainte, exact cum a spus uh, mai devreme Sebastian. Toată lumea are aplicații de vreme pe telefoanele mobile. Asta e că vin preinstalate, nu de altceva. Dacă vrei tu să spui alta, foarte bine, dar vine oricum preinstalată o aplicație de vreme. Dar la televizoare la ora respectivă, cred că se uitau 30-40 de mii de oameni în toată țara. Cam mai e audiența posturilor TV. Te aia vă zic că e și foarte multă ipocrizie. Băi, dacă apare la televizor, afli, nu afli mai repede de pe telefonul mobil, mi se pare mie. Și cu toate astea, marea întrebare e asta. Cum credeți că ar fi trebuit să reacționeze lumea? Plus că mi se pare că vorbim foarte puțin aici despre rolul primarilor. Pentru Dumnezeu, nu ANM-ul dobară tablele din orașe au fost copaci și tineri care au ieșit din rădăcini, din ce am văzut. Nu neapărat copaci uscați, să spunem. 0372069599. eu 599 Ionuț, bună ziua! Bună ziua, Moise! Uh, ca să îmi dau răspunsul la întrebare, eu nu consider că NLU nu are absolut nicio uh, Pentru ce s-a întâmplat? Pe ce vă bazați? Pentru că, pentru că sunt destul de multe avertizări și cred că românii, în general, nu țin cont de ele, doar când e cod portocaliu sau roșu, probabil. Păi poate tocmai pentru că sunt prea multe avertizări la un moment dat ajuns să nu exact, mai ții cont de ele. și un motiv, dar și cred că și fără avertizări uh, puțini uh, le pasă. Dacă e duminică și e grătar, fie să fac grătar, că e soare afară. Și uh, deci asta e părerea mea iar ca și vă văd în principal acei constructori care au pus acele acoperișuri, împreună cu primăria care a dat autorizațiile. Uh, și, bineînțeles, suntem noi majoritatea care, a spus, foarte bine, trebuie să avem și eu o educație și anume să ne adăpostim din timp de o furtună, ne, care acolo. mai mult sau mai puțin mai știm că vine. Ok. Deci, dumneavoastră, când ați participat ultima dată la un exercițiu de alarmare? Uh, eu particip foarte frecvent, dar în altă parte. Nu uh, am înțeles. Sunteți pompieri sau ce? Nu, nu, nu, nu. nu. Uh, lucrez pe de petroliere și sunt uh, unu, okay. un exercițiu pe săptămână. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru telefon, Ionuț. Bună ziua, Florin. Florin, bună ziua. Salut, maise, salut. Noi avem o lege 10 din 95 Calitatea în construcții Și legea 50 Autorizarea construcțiilor Așa. Dacă nu putem prevedea Ce se întâmplă cu meteo Putem prevedea ce se întâmplă cu construcțiile Eu m-aș duce către cei care au dat Autorizații de construcție Pentru acele acoperișuri Aș verifica proiectele Proiectanților care au făcut Acele proiecte Dacă au fost cu proiecte pentru că nu e normal să-ți de ce vă ocupați, casă. Florin, dumneavoastră? Inginer, inginer în construcții. Ok. Uh, știți că sunt foarte multe acoperișuri de tablă în momentul de față? Uh, există normativi de calcul și dimensionare a acoperișurilor. Sigur că da. Sunt acoperișuri fie, ușoare, poate așa numite... Poate, poate să fie ce fi. Sunt norme. Păi sunt norme, așa este, dar să zicem, după 3-4-5 ani, mai iese un cui. Tabla se îndoaie de un colț, prinde vântul subia și o ridică cu totul, cum s-a și întâmplat de altfel. E, Noastră, da, mă, nu Dacă pare... nu, nu, nu cunoașteți normele ele. E, că e bine că le cunoașteți dumneavoastră. Eu vă spun în felul un calcul, următor. Exact, iau un calcul așa ceva. Luați, Dacă acoperișul ar fi fost făcut de un proiectant autorizat și cu experiență în domeniu, vă spun eu că nu s-ar fi întâmplat locul. Eu vă spun în felul următor, după colectiv normele care deja existau dar nu se respectau Nu, nu, nu, să au le fost... confundăm cele de... Nu Utecție le confundăm, de... fac o... Cu da, construcți... domnule, fac o paralelă, nu le confundăm Fac o paralelă Normele de protecție la incendii existau, dar nu se respectau nici înainte de tragedia de la colectiv După tragedia de la colectiv, normele au fost înăsprite atât de mult, încât în momentul de față, foarte puțină lume mai reușește să le respecte bar, bar chiar mai mult sunt școli, foarte multe școli din România care n-au reușit și vor reuși mult, în, după discoteci, baruri și restaurante care dispun măcar de finanțare, să se conformeze normelor la incendiu. Deci răspunsul nostru la asta cu fenomenele meteo e să avem normative mai bune pentru acoperișuri. Am înțeles nu, bine? Nu nu, nu, nu, nu. Să se respecte legislația și ceea ce se face să se facă de oameni pregătiți, nu de urechiști. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Cristian, bună ziua! Bună ziua! Uh, pe mine m-a prins urgia în Cavnic, județul Maramureș, aplicația Busy Day, mi-a trimis o notificare. Dar a ajuns nu mai târziu prins... în Maramureș, a, a fost ceva mai târziu. Da, 17 din câte mi-aduc aminte. Dar nu era Baia Strie, paia Mare, Cavnic, Budești, unde eram eu, zona nu era acoperită, dar am luat niște măsuri de precauție. Dar m-a prins acolo în Cavnic. m am prins între doi copaci, cu mașină, cu copilul mic de un an și trei luni. Uh, sunata 112, mi-au zis, era nimeni cineva? Nu. Bun, așteptați, așa e în tot județul, n-avem ce să facem. Am închis. Localnicii au sărit în ajutor să degajăm șoseaua cu drujbe, cu oameni, mân mână de oameni. Ce m-a frapat? Șoferii care treceau prin acea localitate nu s-au închisit să coboare din mașină. Dacă am coborât cinci oameni și erau undeva la 20 de mașini blocate acolo. Să ajutăm, să punem mâna, să curățăm drumul, să putem înainta. Păi și ceilalți ce Stăteam în mașină, pentru că plua rând afară și era frig. Înțelegeți, uh -huh. eu m-am dat jos din mașină cu un, cu un coleg și încă maxim 5 persoane, să zicem, am fost care ne-am dat jos din mașină. Restul suteau și se uitau cum alții lucrează. Și era un interesul lor, înțelegeți? Până la urmă, aici, aici este toată povestea. Dacă noi, ca și cetățeni, nu sărim în ajutor unul celorlalți, ce facem? Stăm și așteptăm să ce? Să cadă de la, de la guvernanți, ajutor? În astfel de situații, nu cred că... Niciodată nu vor face față guvernanții noștri. nu noastre pot să facă față. Înțelegeți? Înțeleg foarte Atunci, bine ceea ce spuneți loca Localnicii au venit Au fost foarte, foarte, foarte Săritori, ne-au ajutat Să degajăm șoseaua, au ieșit în stradă Să vadă care e răni cineva, nu-i răni cineva. Șoferii Nu știu că le ah, până, Am stat până se degajază După aia dacă putem să înaintăm, înaintăm Dacă nu mai stăm și mai sunăm la Și uite așa trece Trece timpul, știți? Deci, cum, până la urmă, cum schimbăm starea asta De lucruri? Deși, Cristian, vă spun sincer că uh, încă dumneavoastră acolo ați găsit uh, o formă de solidaritate destul de importantă. Da. Adică da. poate că da. n-au deci ieșit înfapt, toți din mașină, dar faptul da. că dumneavoastră a ieșit, ați ieșit încă vreo doi, au sărit și localnicii, asta arată un mod pe care am vrea să-l vedem în mai multe părți. Da, da. dar asta ține tine de oameni, ține de educație. Înțelege e educație primară, aici. să știți, e, exact. e, sunt ai șapte exact. ani de acasă, despre asta exact. vorbim. Exact. Vă mulțumesc nu pentru, vă mulțumesc pentru telefon aici. și pentru faptul că ne-ați împărtășit această experiență. Iată, încep să iasă lucruri la iveală. Bună ziua, Liviu! Liviu? Da, bună ziua! Vă uh, Liviu din Timișoara Aș dori să numesc, dacă se poate, dar mă rog, nu cred că suntem în măsură o parte din vinovație. În primul rând, am ne pentru că nu a schimbat podiul din cel portocaliu în cel roșu pentru a avertiza celelalte localități care au să fie pe direcția... Stați, stați, stați, stați, stați așa. Stați, stați, că nu e așa cum spuneți dumneavoastră. Deci ei au dat cod așa. portocaliu, dacă l-ați auzit pe Sebastian primul care a intrat și care tot din Timișoara a relatat. Da. Uh, Zice că la și 27 pe 27 a lovit furtuna Ei, într-adevăr, la pe 30 au schimbat că... În cod roșu? Nu, în cod portocaliu Dar dacă era nu, roșu eu sau... Zis, eu cred că ce s-a întâmplat în Timișoara Era de cod roșu păi și de... da dacă venea după ce s-a da. întâmplat La ce vă mai folosea? Nu, evident, nu pentru noi, ci pentru celelalte localități care erau în... Ei, asta se o, transmit minu. separat și eu vă zic în felul următor. Ia asta să văd eu dacă găsesc așa exact. Eu acum am oi pe aplicația DSU, care dă automat transmite. Noi luăm, lucrăm cu ei și luăm de la ei de fiecare dată când începusem să vă povestesc. când e vorba de coduri portocalii, pentru că sunt atât de multe coduri galbene încât nu-mi permis să vă deranjez atât de mult cu notificări că e cod evident. galben de nu știu ce. La codurile portocalii însă suntem atenți. Și noi am retransmis ieri la 15.42 a plecat din aplicația noastră. La 546 era deja livrat celor care aveau internetul deschis. Că e o altă chestie pe care nu o înțeleg. Internetul mobil în România este aproape gratis. Sau îl ai, îl plătești oricum. Lumea nu știe foarte multe despre Sunt mulți care stau doar pe Wi-Fi. În astfel de situații, trebuie să o recunoaștem de acum încolo. Telefoanele astea mobilele avem toți sau aproape toți. În fața micilor, ecrane, mai sunt niște oameni care oricum nu ies din casă pentru că sunt în vârstă. Și ies greu Bun, din casă. Cei care erau pe direcția tornadei furtunii puteau afla la un moment dat, să zicem, când vedea... Au că dat și pe avea că vă spun că imediat. Că, că este vorba de o furtună mult mai interioasă decât pe sau... partii Ea a scăzut în intensitate furtuna. Deci ea a lovit puternic Timișul după care s-a disipat un pic o parte în Cara și o parte în Arad. Deja ei au dat, ia să văd, pe Arad Bihor, 18 ore în urmă, cu 20 de ore am văzut că era. Deci deja când au început să dea coduri pentru Bihor, au dat cod Portocaliu. După a au mers pe Baia Mare, Satu Mare, în sus, Bistrița, Năsăud. Pot să vă zic că noi am dat de exemplu codul pentru Arad imediat ce a venit pe aplicația DSU la 15... Și 50 și ceva. Deci la câteva minute după Timișoara. După Timiș. Exact. Deci... Bun. Pe de altă parte aș dori să vă spun că evident autoritățile guvernul, autoritățile naționale își poartă vina pentru că nu au implementat încă acel sistem de alertă naționale sau locale sau cum o fi și care nu se referă neapărat la astfel de calamități și știm foarte bine că există un risc să sunt foarte mare în România știu eu, incendii de pegetație și așa mai departe ce ar putea fi alertate. O altă, un alt aspect care aș dori să-l aduc în discuție. Să știți că nu sunt foarte multe țări s -a s -a... care au genul ăla de sisteme de avețizare. Aș dori pe... să dau o pilă avețizare. neagră autorităților locale da. uh, pentru că din câte am sezizat eu, eu am ieșit cam la 20 de minute, maxim jumătate de oră după ce s-a terminat uh, furtuna am ieșit în oraș în zona centrală. Uh, puțină poliție am văzut pe străzi N-am văzut, mă rog, poate nu era cazul să fie armată, dar în schimb erau șinele de, de limile de tramvai, erau oprite, adică erau copaci căzute pe șine. Căzut A căzut curentul în aproape curau. toată Timișoara curentul din ce era oprit în aproape toată Timișoara, da. apa la fel. Da. Era o situație oarecum de criză, adică trebuia să se anunțe, măi, există un loc unde oamenii pot să-și procure apă. Să, să cumpere eventual, pentru că sunt sigur că magazinele au închise, nu puteau funcționa, neavând curent, nici dacă toate sunt dotate cu generatoare electrice. Pe de altă parte... e o situație de criză, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, știu, adică am văzut pe Facebook, că nu folosesc serviciul respectiv, un mare operator de telefonie mobilă, căruia nu i-au mers. Adică abonații n-au au putut comunica imediat atunci după furtună. Nu știu dacă așa. e așa sau nu, dar am văzut oameni că se plângeau pe Facebook. Eu am avut probleme, în schimb am avut probleme cu telefonul fix. Deci era clar că s-au întâmplat multe lucruri. A? Încerc să vă spun că e posibil ca nici autoritățile să. sau e posibil ca autoritățile să fie avut probleme în a comunica, habarnam, cu poliția. Nu știu, e eu, ipoteză. eu am ipoteză. Văzut... Deci am văzut niște mașini de poliție, puține, e adevărat, foarte puține, adică după ce dezastru ce a fost, mai mult de atât, nu. Și ce vă așteptați să facă poliția? Nu, să fie pe stradă, să încerce să coordoneze, eventual să, să trăiască oamenii, dacă au nevoie, apar n-am. În astfel de, de situații am să știți că. persoană care a fost lovită, de o, un copac, de. adică. Da. Știu, în astfel, astfel de situații, ascultați-mă puțin, ascultați-mă puțin că stăm și ne uităm la televizor și la televizor care dă cel mai tare din gură, la cel mai tare, nu e așa, întotdeauna. Vă spun că în astfel de situații, inspectoratul pentru situații de urgență este cel care decide. Ieri la Timișoara au fost vreo, adică s-au mobilizat, au dat un comunicat astăzi vreo 300 de... Uh, tot ce au, toată forța disponibilă, practic și poliția este cea care lucrează la dispoziția Inspectoratului pentru Situații de Urgență în astfel de cazuri. Adică asta e rolul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Să coordoneze exact autoritatea locală, autoritatea centrală, să mai cheme uh, forțe, să comunice cu populația așa cum poate și ea, habar n-am cu sirene sau în alt fel. Eu nu știu dacă asta noastră, cei care sunați de acolo, cred că ați putea aprecia mai bine decât pot aprecia de aici de la București. Noi am retransmis, ceea ce ei ne-au urga să transmite, a transmis mai departe. Să stați în casă, vedeți că vine furtună și așa mai departe. Pentru județele pe unde nu trecuse încă furtuna, că e clar că nu a existat această informație. Domne, va fi prăpăt, vine sfârșitul lumii, n-a dat nimeni această informație. Apocalipsa sau dezastru în aer, nu. A fost un cod galben schimbat în, după ora 15.30 în cod portacaliu. Asta a fost ceea ce a venit de la Autoritatea Națională de Meteorologie. 0372069599, Paul, bună ziua! Paul! Bună ziua, moi bună ziua invitaților da. de pe fir. Sunt și eu din Timișoara, din primul eșalon al celor loviți de furtună ieri. În primul și în primul rând, indiferent când și cum s-a fi dat orice fel de cot, de la alb la lila nu se putea face mare lucru decât, în cel mai fericit caz, să se evite pierderea de vieți omenești, respectiv de răniți. Păi, ați, auzit, altă... ați auzit ce a spus, Sebastian. Era la o, o oră la care erau foarte mulți copii în parcuri, oameni, la grădina zoologică, peste tot. Măcar... Așa este. În, plus, în plus, fac parte și eu din tagma pasionaților de geografie și de meteorologie din, din copilărie. Cunosc structuri noroase, știu ce, ce urmează să se întâmple aproximativ. Ca, ca la meteo, cum spune melodia. Și nu am fi avut nici, nici o șansă alta decât să dăm vina pe Doamne Doamne. Cum propunea uh, și de vorbitorul, păi nu puteam să dăm vina pe autorități, nu putem să dăm vina nici pe meteo, nici pe autoritățile locale pentru ceea ce s-a întâmplat. Ok, e punctul de noastră de vedere. Mine? Nu știu dacă sunt de acord, nu trebuie să fiu de acord cu noastră. E punctul nostru de vedere. Vă amintesc faptul că Sebastian zicea că că cei la, la Ghiula, deci la cât? Nici 100 de kilometri de Timișoara, nu? Cam atât e până la Ghiula. Uh, au avut avertizări din timp că vine vijelia. Moise, vreau să, să le spun tuturor uh, ascultătorilor că, de exemplu, aplicația cu weather este decalată cam cu o oră, oră și jumătate față de realitate. Dar există o aplicație, de fapt e un site, meteox.com, care este foarte exact în ceea ce se întâmplă Nu stă nimeni pe site-uri, de deci voastre vorbiți ca un pasionat. Încă o dată, când te duci cu copilul da, în parc... Păi când te duci cu copilul în parc, nu stai pe site-uri neapărat, că am văzut și pe doamna de la Meteorologie promovându-și aplicația. Foarte bine, au făcut o aplicație pentru agricultori. Ok, poți să intri și să vezi ce se întâmplă. Urmează vreme rea, stau în casă, bine. Dar de aici, de la urmează vreme rea, chiar cod galben, să zicem, de ploi și vijelii. Și până la... e totuși o distanță mare, până la ceea ce s-a întâmplat ieri. De fapt, dacă stăm să ne gândim, noi nu avem o educație în ceea ce privește abordarea unor asemenea situații. Noi nu știm cum să ne raportăm la ele. Au început să ne lovească asemenea furtuni doar de vreo 2-3 ani. De exemplu, tot ce spunea antevorbitorul meu, nu noi am încercat să luăm legătura atât cu cei de la apă, cât și cu cei de la, cum spune, de la primărie, de la pecerat. Nu a funcționat telefonia fixă, nu a fost curent, centrale nu au, nu au surse, cum îi spune backup. Uh, a fost alucinant de câteva 20-25 de minute până a trecut noaptea uh, da. mare. Păi stai, stai, stai așa. 20-25 de minute e un termen rezonabil, domne. Opresc de multe ori, opresc da. ei curentul pentru că se ating firele între ele și mai fac alte. Vă iau foc lucruri prin casă În momentul în care există niște căderi De la de foarte mari Așa e Și o procedură când standard, să știți și în partea asta de țară Când avem furtună, se întrerupe curentul 20 de minute, nu e nimic Nu e grav, când am 20 de minute Nu pot să mă uit la televizor sau mai știu eu ce După care curentul vine, revine și să știți că, Asta din punctul ăsta de vedere, mi s-a că lucrurile în Timișoara totuși s-au rezolvat destul de repede. S-au oprit trenurile în gări, ok, au căzut copaci peste liniile de tensiune, au intervenit echipele, a și CFR-ul comunicat astăzi cu câți oameni au intervenit ca să degajeze căile și să refacă liniile și așa mai departe. Astăzi, totuși, lucrurile sunt normale sau chiar au revenit la normal de aseară. Aproape, aproape. De dimensiunea a ceea ce s-a întâmplat în Timișoara nu este foarte bine cunoscută, nici măcar la nivel de media. Eu sunt în drum spre Arad, acum am văzut Timișoara de la un capăt la celălalt și s-a mai întâmplat așa ceva în copilăria mea, undeva prin anii 83-85 a mai fost ceva semănător la Timișoara. Bun, ideea, ideea asta era până la urmă despre care aș fi vrut să vorbim. Cum facem să fim? Sigur că se poate întâmpla odată într-o viață de om, sau de două, trei ori într-o viață de om. Dar cum facem să reacționăm mai bine, noi, ca și comunitate? Chiar pe relația cu autoritatea, nu știu dacă ar trebui sau nu... Poate, poate, vă rog să mă contraziceți dacă nu sunteți de acord cu mine. Tot timpul vă, vă invit să faceți acest lucru. E o emisiune de dezbatere aici. Radu, bună ziua! Bună, Moise! Eu sunt în asentimentul antiporbiturilor mei și cel dinainte are dreptate. Dar eu cred că fiecare individual trebuie să ne pregătim... Și vorbesc în cunoștință de cauză. Uite, eu aseară, se-a luat curentul. Eu stau la periferia Timișorii. Vântul a întors acoperișuri. O zonă rezidențială a lăsat-o descoperită. Care? care. Dumbrovița sau Giroc? La Dumbrovița, Nici am văzut eu că au, au cam stat acoperișurile pe case în Dumbrovița. Da, au stat, le-au mutat la vecinul în curte. Ok, mare Cine. atenție în Dumbrovița, din ce știu eu, sunt foarte multe case noi, dacă au zburat acoperișurile noi, chiar noi. e o problemă, cum zicea cineva e mai devreme. E o problemă pentru că au fost lucrate prost, deci vreau să, să, să pun accentul pe acest aspect, în sensul în care trebuie să facem lucruri bune, lucruri de calitate. Eu însumi am avut o construcție nouă făcută în vara aceasta și am stat puțin cu emoții. A rezistat, nu s-a întâmplat nimic, tot a fost în regulă. Vis-a-vis, uh, -vis, aș avea o, o problemă ca să las și pe alții să discute. Uh, cred că poate se aude și în fondal. Sunt undeva în spatele unei biserici, se taie arbă care au căzut, uh, se curăță, deci autoritățile chiar n-au nicio vină și nimeni nu poate să nimeni nu poate să, să, să prognozeze uh, în, de la 20, în 20 de minute sau 15 minute de la o vreme extraordinar de frumoasă la ceea ce s-a întâmplat. Cred că foarte puțin s-ar fi uitat pe mobil sau foarte puțin poate la un spectacol ceea ce trebuia să se întâmple în Timișoara era programat un spectacol cu muzică populară la ora 19, nu s-a mai întâmplat. Uh, nu cred că te uitai să vezi foarte des, dar totuși cred că acel, spune tu de o sumă 20 de milioane sau ceva, acel program național de alertare, cred că l ar trebui să fie primordial, și nu ar trebui să ne plângem. Fiecare la nivelul nostru individual, ar trebui să ne pregătim, să fim pregătiți pentru așa ceva să cunoaștem ce se poate întâmpla în cazul în care apar asemenea situației, și mai mult decât atât. Uh, uite- ce s-a întâmplat la american după 10 zile, irma aveau 10 milioane de, de roșințe care nu prețelește. Ne, ne, ne, ne. State așa. Înainte de Irma a venit Andriu care a făcut probă în Texas, și a fost, să știți, și la ei, a fost o mare dezbatere, pentru că s-a pus problema inițial să se facă evacuări în Texas, pe traseul Uraganului, guvernatorul a zis că nu vrea, după care a trebuit să-și asume responsabilitatea că au existat și acolo niște oameni morți, după care guvernatorii din Florida a zis eu nu fac ca ăla, eu evacuez. Și a evacuat 8 milioane de oameni și, într-adevăr, a avut... Dar vă dați seama ce înseamnă să evacuez 8 milioane de oameni? Da, nu se pune problema noi, nu suntem nici pe alea tornadelor, nu suntem nici într-o zonă care generează... Nu, dar așa, din punct de vedere logistic, nu, domnule, e important să vorbim despre asta. Vă dați seama ce înseamnă, din punct de vedere administrativ, să poți să faci așa ceva, să miști 8 milioane de oameni, să-i pui la adăpost pe țara noastră, 8 milioane înseamnă jumătate din cât mai suntem pe aici. Jumătate țară, sigur că da. Iată. Este imens. Dar eu zic că totuși autoritățile nu au nicio vină, dacă au, vină părerea mea o vină în toaletarea copacilor vechi și cei care chiar se ocupă și au câștigat licitațiile nu-și fac treaba în a identifica copaci potențial că aici partea proastă este, clădirile vechi istorice care au rămas în mare parte fără acoperișuri sau parțiale le-au zburat tigrele, Nu au fost bine prinse, iar copacii vechi care sunt cu miile, nu știu. Nu știu, eu am văzut, am văzut copaci tineri răsturnați, scoși din rădăcină, cu tot cu asfaltul din jurul lor. Și copaci tineri. Ce Vând să reproșesc a... că nu că avea copacul rădăcini, sau ce să reproșezi? E, nu, nu, nu, nu, nu. La, nu ai ce face. Dar sunt, sunt și copaci vechi care chiar e, vizual, prezintă semne anterioare, Da. Că... Această problemă, e... să știți că, deci la Timișoara încă e bine. Să vedeți noastră ce. Copac și deștea care zboară la prima furtună, avem un bucurie, mă, nici măcar nu putem să-i scoatem. Eu am în fața casei un astfel de copac, după multe insistențe ale mele și ale vecinilor, au venit și la autoaletat, adică au tăiat tot, a rămas doar ca un fel de stâlp, pentru că stâlp și ei sunt legate 100 de rețele de el. Suntem pe cuvântul meu, ca de râsul lumii, că ca... o să fac o poză, o să o pun pe net, să vedeți și dumneavoastră ce înseamnă Capitala României București. Mulțumesc pentru telefon, Tiberiu. 0372069599 pe cine dai? Nu, Tiberiu acum. Bună ziua! Eu sunt acum. Salut, să salut și ascultătorilor tăi. Eu da. vin din Bihor. Așa. În Bihor, nu știu dacă, n am apucat să la TV, că am avut curent. Nu știu cum a fost la Timișoara, dar și în Bihor a fost destul de rău. În, în Bihor a venit, da. în Bihor vă spun că a venit o alertă, ce, adică după ce a trecut Timișoara, s-au dat mai multe alerte, inclusiv pe Bihor povestiți-vă astfel cât găsesc eu să vă zic exact la că s-a transmis. Da, nu știu ce prerea au alții, dar eu zic că autoritățile au măcar jumătate din vina pentru că nu au pus la punct acel sistem de alertare. Suntem în 2017, suntem Încă o dată, în vă repet, nu sunt multe țări din lume care l-au. Este într-adevăr un sistem foarte. Hai să vă dau ce informații știu despre el. Știu pentru că vorbesc cu domnul Arafat de un an de zile. A povestit și aici, la noi la radio, să știți, după celebra alertă foarte. de cutremur dată foarte de aplicația Bizida. Dacă, vorbim, dacă deci, vorbim despre el, hai să-l punem. E mai complicat de atât. Din ce știu eu, s-au făcut niște pași importanți în sensul ăsta, mai ales după test, testele de prin aprilie, au început cu sirenele. Însă nu depinde de Raed Arafat. Adică e un sistem care costă niște zeci de milioane de euro, care poate fi implementat de operatorii de telefonie mobilă, GSM, care poate fi utilizat și în scop comercial, mare atenție, ceea ce înseamnă că statul român ar trebui să negocieze și să plătească o parte din el. Poate 10 milioane, poate 20 de milioane de euro din, nu știu, 70-80 de milioane. Mă înțelegeți? Aici este problema. E foarte bine să-l avem, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nimeni nu a luat în serios asta până acum. Vorbește Raia, dar a făcut și atât. Acum Bun. văd că vorbește și Iohannis, okay. vrea și primul ministru, toată lumea vrea. Da. Știți? Înc înc încă o dată, da. dată. vina autorităților nu rezidă mai din faptul că nu au implementat acest uh, sistem. Problema este că, așa cum a spus cineva mai înainte, oamenii nu sunt pregătiți. Și eu sunt pregătit, pentru că nu mai sunt toți de vârsta școlii, asta pe de-o parte, pe de altă parte nivelul de educație la noi este așa cum este. Iar ce ar putea să facă lucrul ăsta Pregătirea împotriva de, de Doar autoritățile locale Să informeze pe oameni Ce măsuri trebuie să ia Nimeni nu poate -ă, prevedea -ă, cum va evolua să de, de tornadă Dar îți poți imagina cam ce efect are Da? Tornada lumea, nu lumea este un spune, fenomen că, Lumea spune că NMH-ul e de e că nmh este de Care a acționat prea târziu dar ANMH nu se uită într-un glob de cristal. Asta este clar. ANMH poate, poate să-și dea seama, să ducă predicțiile până la nivel de o săptămână, o lună maxim, cu privire la vreme. Dar nu poate prevedea cum se transformă astfel de furtună, se transformă în tornadă. Okay. No, oamenii, nu sunt, oamenii nu sunt nu sunt pregătiți. Cum Eu, facem asta cu pregătirea pe bune? Acum nu e chiar Pregătirea, adică... pregătirea trebuie tre tre făcută și de autorizări, dar trebuie tre făcută și individual. Iar pregătirea asta include numai educația în sine ci și -ă, pregătirea, -ă, pregătirea de viață. În sensul că am văzut acoperi acoperișuri care au fost -ă, smulse cu totul, poate pentru că au fost bine prinse, poate pentru că așa cum mi s-a întâmplat univor, dar nu a avut și -a închise la grajul de știe animale și a intrat vântul pe sub și l-a smuls cu totul. -ă, oamenii care și-au uh, și prins, de exemplu, tigere în hol șurburi, nu au desfărit la acoperișuri, dar sunt alții, tigerea sunt un material greu. Și zboară foarte greu de, de pe casă Ar trebui să fie da, Că zboară ta, face dezastru E proiectiv face dezastru, exact. pe, drumul, pe drumul de la și Spre, spre irene, Am văzut și o roșie De la țigăle care au căzut s-au spart pe, pe drum Sunt sigur că peste tot sunt în Zona în care au fost În care a fost urmă Dar sunt pagube Deci nu are sens să, să Spun eu cât de rău s-au simțit Cei din familia mea care au avut desfărit Ideea este că cei de acolo, din localități, din localitățile afectate, s-au ajutat între ei. Iar asta ține de. până la urmă ține de omenie. Pentru că spunea un antevorbitor că pe el nu ne-a ajutat nimeni. A trebuit să sunt la, la un și au venit locali, și nu au venit cei din, care, care erau pe, pe drum. Și ok, și așa, să știți că eu am luat-o ca un exemplu bun. Pentru că nu întotdeauna. Și asta e tot ceea ce poți să faci în moment de dezastru, este să te gândești și la ceilalți, să te gândești cum poți să ajut și cum pot să respect ceea ce îmi spune autoritatea în momentul respectiv. Nu știu cât de util a fost discuția de astăzi, aș fi vrut să fi fost. O să mai încerc și altele în zilele următoare. Vă mulțumesc! BCR a prezentat România în direct la Europa FM.